Затрималося на Україні тільки в формі простих коржиків. Способом приготування печення просто на вугіллі чи в гарячому попелі до коржів дуже подібні вівсяні пляцьки галицьких бойків, ячні улемків, а почасти й паляниці, хоч паляниці роблять уже з тіста квашеного та печуть на черені витопленої печі. Але вони також мають вигляд плескованого пляцка. Щодо звичайного хліба, то з якої б муки його не готували, його завжди печуть з заквашеного тіста в гаряче натопленій печі, підкладаючи під нього капустяні листки або не дуже грубі плетені з соломи кружки, що їх вживають найбільше на Західній Україні. Печення хліба, мабуть, існувало у славянських народів уже в дуже далекі від нас часи. Хоч назва його, мабуть, чужа. Латинське «līбум», болгарське «хляб». Щодо київської руси, то тут печення хліба можна вважати за документально доведений факт уже в XI столітті. Та хоч як уже давно вживають хліб, однак неоднаковий на просторі цілої України і як до місцевості та культурних умов має певні варіації, що про них буде мова далі. Так само далі скажемо про деякі хліба, відміни хліба, що мають особливу форму та особливе ритуальне значення. М'ясна страва – як головний харчовий матеріал, попередили в нас рослинну страву і, безперечно, мали у нас цілком випадковий характер. Не кажучи вже про неолітичне населення сучасного Києва, що живилось, як ми це вже бачили, річними скойками, автор начального літопису, культурний монах-полянин, корить деревлян, радимичів та вятичів, що вони яду ще все нечисто. А про половців каже ще виразніше, що вони їли мертвечину і всю нечистоту. Хомяки і сусоли. Як це бувало, то буває у усіх диких та напівдиких народів. Християнство, мабуть, потрохи вивело з ужитку всю цю нечистоту а разом із тим, мабуть, припинило й уживання кінського м'яса, що з нього раніше робили навіть солонину. Потім того, а вже одночасно з становою диференціацією, почався і послідовний, починаючи з нижчих класів населення, перехід до переважно рослинної поживи. Тому й не дивно зовсім, що в українців тепер не тільки немає натяку на споживання м'яса нечистих тварин, але й не переховалось навіть спогадів про такі речі, як споживання сирового м'яса. В'ялене м'ясо у вигляді так званої пастрами вживають ще подекуди до їжі, але найбільше у місцевостях сусідніх з болгарами, румунами та уграми. А, звичайно, їдять в тільки рибу. Трохи більше поширене м'ясо вуджене. Але, звичайно, м'ясо їдять печене, смажене або варене. А старовинних примітивних способів печення м'яса на Херсонщині, в Бесарабії, у Руснакі, у Добруджі, а також на Кубані, це бто там, де найбільше тримається ще вівчарство, переховався ще подекуди такий спосіб. Зарізаного та випотрошеного тучного барана кладуть у викопану в землі ямку, де перед тим було розложене багаття і зосталось ще досить жару. Закидають його цим жаром, прикривають зверху землею та залишають його там пектися години дві-три. Потім откопують і, здарши з барана шкорину, що зробилася з шкури та перегорілої вовни, мають чудову баранину, надзвичайно смашну.